Lista 11. Istoria culturii și civilizației cinci roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 113. În secolul XI, proprietățile familiilor țărănești se fracționează. În același timp, în mediul rural, schimburile comerciale se intensifică. Circulația monetară de asemenea. Corvezile dispar sau se reduc la câteva zile de muncă pe an. Prestațiile de muncă sunt înlocuite cu compensații în bani. Iar după 1150, și dările în natură sunt substituite prin echivalentul lor în numerar. În perioada cuprinsă între anii 1180-1320, influența economiei urbane asupra vieții rurale se manifestă mai viu. O parte din meșteșugarii de la orașe aveau și terenuri agricole în satele din apropiere. De asemenea, mulți seniori care se mutaseră la oraș se aprovizionau direct, nu prin schimb comercial, cu produse de la țară, încât puțini erau țăranii care își vindeau plusul de produse. La oraș. Cu toate acestea, comerțul de vite, de lemn, de vin, etc. devine mai intens, târgurile se înmulțesc, moneda circulă tot mai mult și la țară. Ca urmare, munca salariată este mai frecventă. Se accentuează diferențierea dintre țăranii bogați și cei săraci. Mulți obagi dispunând de bani își răscumpără libertatea. În unele regiuni, mizeria îi împinge pe țărani la forme violente de proteste, la răscoale. În secolul XIV și în prima jumătate a secolului 15, în Europa răsăriteană, aristocrația rurală devine tot mai bogată și mai puternică. Regimul corvezilor și al dependenței personale se întărește. În aceste țări, iubăgia se consolidează, în timp ce în Occident dispare aproape peste tot. Regimul seniorial este în declin, iar nivelul de viață al țăranilor este în creștere. În secolul 15 observă gâmare puncte de abii, țăranii din țările occidentale posedau pământ mai mult și mai bun decât înainte, pășunile erau mai întinse, creșterea vitelor era în plină dezvoltare. Activitatea meșteșugărească, în paranteza artizanatul textil, în deoseb închid paranteza, se dezvolta continuu și la sate. Țăranii locuiau în case mai solid construite, erau mai bine îmbrăcați și se alimentau mai bine. Figura pagina 113 Reprezintă o poză o călătorie cu căruța în secolul 14. Miniatură. Central Bibliotec. Se scrie ZN, T, R, A, B, I, B, L, I, O, T, F, E, K, Zürich. Încheiat figură. Senioria. În primele secole ale evului mediu, mica proprietate țărănească se menține pe arii largi în majoritatea țărilor europene. Dar era lipsită de apărare și amenințată din toate părțile de diferite forțe economice și sociale, de principi, șef militari, aristocrație, înaltul cler, ordinele, măs și altele, care, pe lângă numeroase privilegii, dețineau și monopolul puterii politice. Toate acestea le confereau dreptul de a comanda și de a exploata. Ghilimele, consecința a fost că economia rurală se afla sub controlul complet al acestei instituții, complexe și insuficient definite, care era senioria, închid ghilimele, în paranteză dubi. închid paranteza. Organizarea economică seniorială care se afirmase în regiunea coprinsă între Loara și Rin, care înainte de secolul 9, atingând apogeul în secolul XII, în paranteză când începe să resimtă acțiunea orașului, închid paranteza, continuând totuși în multe țări până la începutul secolului al XIX-lea, nu s-a extins asupra întregii populații rurale. Au existat țărani liberi și comunități rurale libere dar senioria feudală a fost forma economică dominantă în evul mediu în tot Imperiul Carolingian. În ultimele decenii ale secolului IX, principii, teritoriali și unii mari proprietari funciari au început să construiască fortărețe, ghilimele, castele, închid ghilimele, pentru apărarea lor și a populației din jur împotriva atacurilor și incursiunilor de jaf, ale ungurilor, normanzilor și slavilor ghilmele, castelanul închid gilimele devine în felul acesta un adevărat senior și în sens juridic, impunând dări și diferite prestații țăranilor. Bogățiile tot mai mari pe care le acumula proveneau din surse variate, din exploatarea agricolă a unor terenuri rămase până atunci nedestelenite, din dișma a zecea parte din recolta țăranului cuvenite la început parohiei respective, dar pe care el și-o însușea, din taxele pentru moara, pentru teascul, pentru cuptorul de pâine, toate proprietatea sa și pe care care țăranii erau obligați să le folosească din taxele percepute pe mărfurile și produsele vândute în târgurile aflate pe proprietatea sa, sau din taxele vamale percepute negustorilor pentru trecerea mărfurilor prin localități, peste râuri, pe poduri, etc., situate pe domeniul său. Ghilimele, elementul nou consta în faptul că aceste profituri nu îi mai veneau ca înainte din exploatarea pământurilor sale, ci într-o măsură mult mai mare din puterea sa politică. Închid ghilimele în paranteză Jean Donde, închid paranteza. Suprafața proprietății funciare a seniorului feudal era în medie de 4.000 de hectare. În paranteză, multe depășeau însă cu mult această cifră. Închid paranteza. Această proprietate, în paranteză, indicată în documentele timpului cu termenul păstrat din epoca târzie a Imperiului Roman, vila, se scrie V-I-L-L-A, închid paranteza, era un ansamblu compus din două părți complementare. O parte, așa numitul ghilimele domeniu, închid ghilimele, în paranteză pars, dominica, închid paranteza, era administrată direct de proprietar, era constituită din clădiri, livada, grădina de zarzavaturi, via, fâneața, pădure, teren arabil și un teren necultivat. Ghilimele, domeniul, închid ghilimele, era lucrat de servi întreținuți de seniori și care îi aparțineau într-o situație de semisclavi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Acești servi, semisclavi, erau de două categorii. Unii, în paranteză servi, prebendarii, trăiau în gospodăria stăpânului într-o situație asemănătoare sclavilor domestici ai romanilor. Erau hrăniți de el și făceau toate muncile gospodăriei. Ceilalți, în paranteză servi Casati, închid paranteza, cultivau pământurile seniorului la fel ca țăranii liberi, erau supuși anumitor prestații de muncă, aveau casa lor proprie, dar erau privați de libertate personală. Încheiat notă 1. Cealaltă parte era divizată în paranteză după gămare puncte dabi, începând din secolul XII închid paranteza în loturi sau mansi, în paranteză singular mansus închid paranteza și distribuite fiecare unia sau mai multor familii de țărani care le lucrau în condiții contractuale stabilite. Gilimele, domeniul închit ghilimele, rezerva seniorului feudal pars Dominica, constituia și o unitate religioasă. Seniorul construia aici o capelă în paranteză sau o biserică închit paranteza, înzestrând-o cu terenuri. Paranteză. Totodată își rezerva dreptul de a numi el însuși pe paroh, închit paranteza, pentru a-și lucra domeniul, seniorul recurgea la servi săi semisclavi. Dar cum sclavia întâmpina sub influența creștinismului o progresivă opoziție în conștiința publică, seniorul își recruta lucrătorii dintre sclavii eliberați și dintre oamenii liberi, care din cauza mizeriei îi cereau protecția, păstrându-și însă o oarecare libertate personală. Din aceste două ultime clase se va dezvolta progresiv iobăgia. Aceste trei categorii de muncitori agricoli, semisclavii, sclavii, eliberați și oamenii liberi, deveniți iobagi, erau instalați pe domeniul seniorial. Li se dădea un lot de pământ în schimbul furnizării unei anumite cantități de produse și a unor obligații a căror natură și volum erau în funcție de mărimea lotului acordat. Serviciile prestate stăpânului erau să-i furnizeze periodic lemn de construcție, lemne de foc, țesături, etc., să execute toate lucrările agricole de pe o parcelă de pământ, ale cărei produse îi reveneau în întregime seniorului, să asigure anumite servicii la curtea stăpânului, în paranteză de pildă femeile lor să toarcă și sățeasă pentru el, etc., închid paranteza. Această organizare a domeniului seniorial va face ca în secolele X și XI, în multe regiuni din Occident, sclavia să fie în curs de dispariție și să fie înlocuită cu iobăgia. Familiile țăranilor liberi erau instalate fiecare pe lotul său, în paranteză mansus, închid paranteza, concedat de senior cu dreptul de a fi lăsat moștenire. Dimensiunea unui mansus variate de la o regiune la alta, în funcție de fertilitatea solului, în medie era de 13 hectare, vezi notă 1. Citesc notă 1. Ceea ce, ținând seama de randamentul atât de scăzut al agriculturii din acele timpuri, ar echivala azi ca productivitate cu mai puțin de 1,5 hectare, încheiat notă 1. În afara obligațiilor față de senior, comunitatea tească își organiza singură viața economică, în paranteză modul de a lucra individual sau în comun, pământurile, de a folosi în comun pădurile și pășunile, de a-și construi și îngriji drumurile și fântânile, de a asigura paza câmpurilor și alte probleme privind lucrările în comun, disciplina colectivă și altele, închid paranteza. Comunitatea stabilea îndatoririle și atribuțiile fiecăruia în cadrul unei adunări numită Conventus ante Ecclesiam. Se scrie eccl e să-i amă, pentru că se ținea în mica piață din fața bisericii. În paranteză, loc unde se desfășurau și alte momente importante pentru viața satului. Eliberarea sclavilor, riturile religioase de invocare a ploii, a fertilității pământurilor, a fecundității vitelor și așa mai departe. Închid paranteza. Preotul satului beneficia și el de un mansus, în paranteză, pe care de regulă îl ara, îl semăna, îl recolta el însuși, închid paranteza, pe lângă ofrandele ocazionale ale credincioșilor și pentru biserica sa, a zecea parte din recoltă. Satul era astfel unitatea economică cu care, nu are ori, seniorul venea în conflict. Solidaritatea țăranilor încerca și uneori reușea să se opună seniorului, când acesta, începând din secolul IX, chiar pretindea să-și rezerve în exclusivitate drepturile de vânătoare și pescuit, să perceapă taxe pentru folosirea de către țăranea pădurilor și pășunilor, să sporească în mod arbitrar prestațiile, să-și însușească dijma convenită bisericii de pe domeniul său, etc. Dările erau vărsate în natură, cereale, carne, păsări de curte, ouă, la care se adăugau în funcție de natura regiunii, vinul, cânepa sau fierul necesar atelierului seniorial. În cazuri rare, dările erau plătite în bani, în paranteză ceea ce se întâmpla mai ales în Anglia, închid paranteza. Prestațiile corvezile datorate seniorului, în paranteză lucrări de arătură și de recoltare, transporturi cu le țăranilor, diferite lucrări manuale și altele, închid paranteza, erau stabilite și gradate după regiuni, în general la sud de Loara și în regiunile mediteraniene erau mai reduse ca volum și mai ușoare decât cele din nord. Tendința constantă însă era ca aceste prestații să fie înlocuite progresiv cu plata lor în bani, căci crescând mereu numărul arendașilor, seniorul nu mai avea nevoie de un mare volum de prestații în muncă. Pe de altă parte, chiar progresele tehnice înregistrate între timp în agricultură și cu toată creșterea suprafețelor arabile în urma destelenirilor unor terenuri noi au făcut de prisos o mână de lucru numeroasă. Pe lângă invențiile și inovațiile aduse în paranteză pe care le-am văzut mai sus închid paranteza, un alt factor pozitiv începând din secolul XI a fost cultura masivă de leguminoase, în paranteză în special fasole și mazăre) închid paranteza. Ameliorarea apreciabilă a hranei oamenilor din această perioadă se datorează după Lin, se scrie lui YNN, White, și introducerii consistente în alimentație a proteinei, în paranteză, sau albuminei, închid paranteza, conținută de leguminoase pe lângă hidrații de carbon ai cerealelor. Să adăugăm la toate acestea și folosirea pe scară largă, în paranteză, în Occident, începând din secolul XI, închid paranteza, a forței apei la morile de măcinat, la teascuri, la piuă sau în atelierele de fierărie. Figura pagina 117 reprezintă o poză. Scenă din viața satului în luna iunie Ilustrație flamandă de Simon Benning În paranteză numic punct, 1483 închid paranteza Încheiat figură Elemente noi în economia agrară Începând din secolul XII în țările mai înaintate, sistemul economic seniorial intră într-o fază de declin în schimb, chiar în secolul anterior, apăruse un tip nou de administrație economică creat de abațiile cisterciene. Călugării Ordinului Cistercian se instalau totdeauna în zone nelocuite, de păduri, mlaștini și terenuri nedeselenite, care le erau dăruite de mari proprietari spre a le exploata în beneficiul lor, exclusiv. Pe aceste proprietăți, fiecare de câte 200-300 hectare în medie, pe care călugările lucrau și cu ajutorul țăranilor angajați în serviciul mănăstirii, nu existau servi, deci nici obligații de prestare de corvezi. Cu administrația lor centralizată, cu modul lor rațional de cultură a pământurilor, cu numărul tot mai mare de călugări și de țărani devotați mănăstirii, domeniile cistercienilor au devenit în secolul XIII unitățile economice cele mai prospere. În același secol, al XII-lea, în paranteză sau poate chiar spre sfârșitul celui anterior, închid paranteza, în regiunile din nordul Franței actuale apare un element nou în economia agrară, străinul imigrantul, în paranteză numit în documente hospes, închid paranteza. Adeseori, un serb fugit de pe moșia unui senior și scăpat de sub autoritatea coercitivă a acestuia devenit om liber. Acestor hospiteți li se permitea să ocupe terenuri libere, necultivate, pe care ei le despădureau, le asanau sau le deseleneau, întemeind comunități sătești noi. Vile se scrie V-I-L-L-A-E, Nove se scrie N-O-V-A-E, cum sunt numite în documente. Servii care se stabileau în aceste comunități după un an și o zi erau eliberați din starea lor servilă, deveneau țărani liberi. Seniorul local, interesat în valorificarea terenurilor de către hospites, căuta să-i atragă și să-i sprijine. Spre deosebire de domeniul feudal lucrat de servi într-o vila nova, domina munca liberă, fără corvezi și fără dări. În puține îndatoriri servile le mai rămăseseră acestor hospites, obligația de a presta serviciu militar și obligația, în paranteză care era mai degrabă o necesitate, închid paranteza, de a se servi contra unei taxe de moara, de teascul sau de cuptorul stăpânului. Nici administratorul unei vilanova n-avea caracterul unui vilicus a corespondentului său de pe domeniul feudal, ci era ales de comunitatea țăranilor hospites și avea în vedere în primul rând interesele acestora nu ale seniorului. Pentru că, totuși, seniorul își mai păstra anumite drepturi și beneficii, întrucât țăranii de pe o vila nova nu erau proprietari, pământul le era dat doar în concesiune ereditară, iar în schimbul concesiunii, seniorul percepea o rentă în natură și își păstra jurisdicția în diferite probleme privind aceste terenuri. La acest fenomen caracteristic pentru economia agrară a timpului, recuperarea de terenuri arabile prin defrișare, asanare și desțelenire se adaugă în țările de jos inițiativa țăranilor liberi, în paranteză, inițiativă sprijinită și de mari seniori locali, închid paranteza, de a întreprinde mari lucrări de îndiguire. Terenurile sustrase, astfel mării și revărsării fluviilor, au devenit imediat zone bogate, foarte fertile, pentru agricultură și optime pentru pășuni. În același timp erau sustrase și organizării feudale sau obligațiilor senoriale. Figura pagina 119 reprezintă o poză. Cal înhămat cu noul sistem care îi sporea puterea de tracțiune. Desen dintr-un mâmic punct din secolul 13. Biblioteca regală Bruxelles. Încheiat figură. Organizarea feudelor Formația economică cea mai puternică era marea proprietate funciară, incluzând mai multe sate și întinzându-se uneori chiar pe câteva mii de hectare, constituind un feud. Instituția, în același timp economică și socială, caracteristică evului mediu feudalitatea, va fi prezentată mai jos. În paranteză, în capitolul ghilimele societatea feudală, închid ghilimele, închid paranteza. În Imperiul Roman, începând din secolul III, împărații acordau veteranilor sau barbarilor loturi de pământ, în paranteză beneficia, închid paranteza, în zonele de frontieră în schimbul obligației de a presta serviciu militar. Regii franci, merovingieni, de asemenea își recompensau în același fel oamenii lor credincioși. Dar adevăratul beneficium apare în perioada carolingiană, sub formă de concesiuni de pământuri date de împărat nobililor, bisericii sau altor persoane cu titlu de uzufruct, concesiuni la început temporare, apoi viagere. Beneficiarii deveniți vasali prin actul de supunere, în paranteză o se scrie că o m m e d a -t -i o închid paranteza, de solicitare și de acceptare a protecției din partea donatorului a împăratului, vezi, notă 1, îi datorau în schimb anumite servicii în special militare. Citesc notă 1. Acest act, constând în acordarea protecției și a sprijinului de către suzeran, crea un raport personal de dependență, încheiat notă 1. Beneficiile erau foarte adeseori asociate și cu anumite funcții sau demnități, în paranteză de conte, deduce, închid paranteza, care erau și acestea nu numai viagere, ci și ereditare, precum și cu anumite concesiuni de privilegii de imunități. Din secolul IX, aceste beneficii au devenit, fără ca să intervină în acest sens, vreo hotărâre imperială ereditare, iar în cursul secolului al XI-lea, termenul beneficium dispare pentru a fi înlocuit cu feud, vezi notă 2. Citesc notă 2. Din secolul XII, termenul era rezervat moșilor date de el nobililor, în cadrul unei ceremonii de învestitură și comportând omagiul vasalic spre deosebire de terenurile acordate oamenilor de rând care erau scutiți de aceste acte ceremoniale. Încheiat notă 2. Un feud era deci o moșie sau alte bunuri imobile, acordată în primul rând, cum spuneam, în schimbul obligației de a presta serviciul militar. Vezi notă 1. Citește notă 1. Prin urmare, nu putea fi acordat unei femei unui om al bisericii sau unui om nedemn de a purta arme. Cu toate acestea, bisericile și abațiile puteau deține un feud, cu obligația de a pune la dispoziția suzeranului un soldat călăreț, cu tot armamentul și echipamentul necesar, iar din secolul 13 începând și un om de rând putea beneficia de o asemenea concesiune dacă își plătea în prealabil dreptul de a poseda un feud. În paranteză, franc Fief). Închid paranteza, încheiat notă 1. O altă obligație a vasalului era de a păstra feudul în starea în care îl primise. Prin urmare, nu-l putea nici împărți, nici vinde, decât dacă plătea pentru aceasta suzeranului anumite drepturi. Când feudul era lăsat moștenire de către vasal, moștenitorul trebuia să fie recunoscut de suzeran ca vasal. În paranteză, prin actul ceremonial de investitură, închid paranteza, și să-i plătească un ghilimele drept de răscumpărare, închid ghilimele, în paranteză, Droit de relief de Rahat, se scrie r a h a t închid paranteza. Regimul privilegiilor sau al ghilimele imunităților închid ghilimele, asociat adeseori acordării unui feud și care a constituit unul din elementele esențiale ale feudalității, considera feudul ca un domeniu pe teritoriul căruia și regelui nu puteau nici să perceapă dări, nici să exercite dreptul de judecată sau orice alt act de autoritate. În felul acesta s-au acordat posesorilor de feude atât drepturi feudale, în paranteză, ca urmare a posesiunii acelui feud, închid paranteza, cât și drepturi senioriale, provenind din faptul că feudatarul își însușea importante drepturi politice, vezi notă 2. Citesc notă 2. Încât regalității nu îi mai rămâne decât un drept teoretic, acela al suveranității, dar efectiv numai prin intermediul sistemului vasalității. Regele nu mai este decât suzeranul general. Încheiat notă 2. Situația s-a complicat când un vasal ceda un lot din feudul său devenind el însuși suzeranul unui vasal sau când un vasal deținea două-trei feude de la suzeran diferiți. Feudele mai importante, mai mari, vezi notă 3, dețineau și așa numitele ghilimele drepturi de seniorie, închid ghilimele, de care mari feudatari se prevalau adeseori abuzând dreptul de a porni război din inițiativă proprie, de a publica ordonanțe, de a împărți dreptatea, de a bate monedă, de a percepe tot felul de dări și de taxe, sau dreptul exclusiv de vânat, de pescuit, etc. Citesc notă 3. În Franța, cele mai puternice state feudale, în paranteză formate începând din secolul X, închid paranteza, erau ducatele de Normandia, de Burgundia și de Aquitania și comitatele de Flandra, Champagne, Bretagne, Anjou, Provence și Toulouse, încheiat notă 3. Dar marea majoritate a posesorilor de feude n-aveau ghilimele drepturi de seniorie, închid ghilimele. În unele țări, în paranteză ca Italia sau Franța, închid, paranteză, anumite fapte anunțau chiar din secolele 12 și 13 declinul politic iminent al feudalității. În Italia, în paranteză, dar și în alte țări, închid paranteza, mișcarea comunală obține acum o serie de drepturi și de privilegii care limitau puterea seniorială. În Franța, regalitatea își restabilește poziția și autoritatea, limitând competențele jurisdicției senioriale. Filip cel Frumos și regii următori vor interzice marilor feudatari să bată monedă proprie și să încaseze noi taxe fără autorizația lor. Dar privilegiile aristocrației feudale vor fi abolite și pentru prima dată în Franța, abia în 1789. Senioria și economia monetară Economia seniorială nu urmărea, în paranteză cel puțin până în secolul X11 închid paranteza, să mărească productivitatea muncii agricole, să obțină produse mai multe decât îi erau necesare să producă pentru schimb. Fiecare vila seniorială și fiecare sat țineau să-și satisfacă singure nevoile proprii. Ceea ce nu înseamnă însă că aceasta ar fi fost, cum eronat s-a susținut, o ghilimele economie naturală, închid ghilimele, cu alte cuvinte bazate numai pe schimbul în natură și cu atât mai puțin o ghilimele economie închisă, închid ghilimele, privată de schimburi comerciale. Ghilimele, în realitate, ceea ce s-a numit o economie naturală n-a existat niciodată într-o formă absolută, închid ghilimele, în paranteză h mare punct pirene, se scrie p i r e n, -n e închid paranteza. Din potrivă domeniile marilor seniori feudali, își aveau negustorii lor, care erau în legătură chiar cu mari negustori bizantini și arabi. Economia naturală și economia monetară au coexistat. Supraprodusele erau aproape inexistente, comerțul era slab dezvoltat, circulația monetară era redusă și cu toate acestea, schimburile comerciale se efectuau nu numai în natură, ci și în bani. Când un produs agricol a devenit obiect de schimb, prețul lui a fost exprimat în bani. În perioadele de secetă, grâul era cumpărat cu numerar. În tot decursul evului mediu, moneda era mai rară în Occident, dar n-a dispărut niciodată. Au circulat și nomisma de aur bizantină și solidusul de argint bizantin și dirhamul musulmanilor, dar și dinarul de argint emis de Carol cel Mare. Într-o ordonanță dată, în 794, în paranteză capitulare, francono furtensis, închid paranteza, care urmărea reprimarea speculațiilor și evaziunilor fiscale, vezi, notă 1, împăratul caută să-și impună moneda sa. Citesc notă 1. Capitularul stabilea precis prețurile admise, un dinar măsura de ovăz, trei dinari cea de secară și patru dinari măsura de grâu, în paranteză, capitolul 4, închid paranteza. Prevedea pedepse severe pentru negustorii care ar fi refuzat să primească această monedă, dinarul, în paranteză, capitolul 5, închid paranteza. Interzicea abaților să pretindă bani celor care voiau să se călugărească, în paranteză, capitolul 66, închid paranteza, și așa mai departe, încheiat notă 1. Și, într-adevăr, singura monedă care a avut o circulație reală pe întreg teritoriul Imperiului a fost dinarul. La început, dreptul de a bate monedă era rezervat regelui, apoi acest drept s-a extins la mai multe orașe, pentru că, în cele din urmă, în paranteza începând chiar de la sfârșitul secolului IX, închid paranteza, să bată monedă și marii feudatari. Odată cu dezvoltarea orașelor și deci a comerțului, banul și-a recăpătat funcția de schimb, iar circulația monetară s-a intensificat mult și în mediul rural. Sistemul monetar creat de Carol cel Mare s-a impus în tot Occidentul pentru că era un sistem monometalic, singura monedă bătută de el era cea de argint, în paranteză dinarul, conținând două grame de argint pur, închid paranteza. Era singura monedă efectivă și a cărei valoare ghilimele răspundea perfect unei epoci în care marea majoritate a tranzacțiilor comerciale comporta doar plăți mici. O asemenea monedă nu era făcută pentru marele comerț, închid kilimele, în paranteză h mare punct pirene, închid paranteza. Și într-adevăr, în Occident, moneda de aur, cea bizantină și cea arabă, a avut o putere de circulație efectivă și continuă numai în regiunile supuse dominației bizantine, în paranteză în Italia meridională și în Sicilia, închid paranteza, sau în cele supuse de islam, în paranteză ca Spania, închid paranteza până în 1066 și anglosaxonii băteau o monedă de aur, dar odată cu Wilhelm Cuceritorul au adoptat și ei sistemul monetar general carolingian. Când imperiul carolingian s-a dezmembrat, principii teritoriali au bătut și ei monedă, în curând în tot occidentul s-au găsit în circulație tot atâtea tipuri de dinari, cât erau și marii feudali deținători de puteri judiciare. În Franța primilor regi pețieni, aproximativ 300 de vasali regali băteau monedă proprie. Primul rezultat a fost că moneda a început să se degradeze, pentru ca marele feudal să realizeze un nou câștig își retrăgea din circulație dinarul său de argint. Metalul era topit, moneda era bătută din nou, dar întotdeauna aliajul următor era de o calitate inferioară celei anterioare. Vezi notă 1. Citesc notă 1 mare punct Pirene citează exemplul lui german Bernard de Ascania care în 32 de ani de domnie a schimbat moneda bătută de el în medie de 3 ori într-un singur an, în paranteză și de fiecare dată degradând o valoric, închid paranteza și au menținut calitatea superioară valoarea intrinsecă moneda flamandă, dinarul Renan din Köln și în special moneda bătută în Anglia încheiat notă 1